سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح صدري ويسر لعمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَذَّبُوا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَطَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ لیوحا جوکم بیه اند ربکم افلا تاکلون دویم باب دا خطاباتی ستونا شروع اوپدی باب کې منگویلی ہو جووبل تی د يهودو دا غي بد اخلاق ذکر کوي سلور د مشدرید مشرانو او سلور د کشرانو د مشرانو یو وا د خلاف کو واده وعده دویم دويم چلو الکول پالالولو د غواکي او دريم د مال او دولت د پاره خپل رشتہدار وجل دا درې وړا قران کریم ذکر کل او مون پرون او بل درس کې داغي وضاحتو کو بیا ور پسې الله ربو لی ذات اخیری آیات کې یو مثال ذکر کو چې کله داوا کې پتا سبحان نرالا یعنی تاسو د خپل رشتدار واجلو او بیامو دا یوب القصول راخ کو او یوب المباغی بدنام کو چې د فلانی وجلې او ڈنگلی وجلې الله دا اغا دا قاتل دا خارکولو دا پارا موجزاتی طور باندی دا په اندام بانی بل اندام وحلو سرا اغا جن او اغا خپل قاتل اخیلو سبب معلوم شو نو پزید دی چې ستاسو په زموږ کې د الله یاره پیدا شئ او پزید دی چې تاسو الله طرف ته مایل شئ او د الله د قدرتونو اقرار وکړې نو تاسو ځونه کانی جوړ شو تاسو ځونه خو کاڼه پدی خده چې بعضي کانی اوچوي نو د هغه نه نهرونه ولې روان شي بعضي داسې کاڼې دي چې هغه اوچوي نو هغه وخت کې اوبرشي او ص الله د یری نار غړی نته د الله دین دپه حجرتتوکو نه کو ستی لونې شوی او نه د اوکې باید دی الله ستاسو د عمل نه بیا خبر نه دی انته چې کم عمل کې الله باغې خبردار دی اوس ننی کې افتت معونه ان یومنو لکوم وقت کان فريق منهم يسمعوا كلام الله د موجوده يهودیا یو یوکه بحث ذکر کړي چې الله کتاب وارد ته تحریف به کولو چې علم به مسلو مسلوګه او د دوی د مرضی مطابق بنو نو د اغه موافق الفاظ به رواغستل وی داغه مطلب ده لاکه پخوانو خلکو مفصل علماو مثال ذکر کړل دي چې او غیر دین سره او هغه با تقریر کول او ځان نه او په هر وینا کې ویچ دا د اسنبصری کول لري حاضرای الحسن یو ورځ دا هغه شاگرد ناشلو د ځان یو او خبر او کا اویداد حسن کول دے اگر تو امام خولستان ندان دی وریدلی نو دسر خپل جبواڑ ولا چې ما خدا ندی ویری چې داز دا حسن بسری یا د امام حسن کول دے بلکې زه خدام چې حاضرای الحسن داز ما خشت رايرا خپل جبواڑ ولا نو پواج مولیا نو کی عادتونه ای چې هغه بی دین ای لغه دین رنگ ور کوي کله وټله عبادت جوړ کی کله د نوډه عبادت جوړګي اده خپل خوخه د چس کوي نو الله دا غي کباحد ذکر کوي افاتت معونه تاسو تم امید ساتي ان د دې خبري چې تاسو د يهودو سره کې نه پاساين يومنو لكم دې ب تاسو خبره ګنيو مانی تاسو تصديق به کی ستاسو د خبري وقد كان فريق منهم او تحقیق سره وې او ډله د دینه يَسْمَعُونَ کلام اللّٰه چورې دې به د الله کتاب د قران درس به اورید قران به اورید ثم يحرفونه بیا به بدلولو اغه لرا من بعد ما اقلوه پس دا غن اجزان به په پوره کو د قران مقابلې به کله کولا کله چې دل به دلیل معلوم شو اوس مبتدي چې بدت کړي نو دغه خپوه چې د پیغمبر خلاف ته خو بیا کوي د الله ربول عز القران کې آیات نازل کو آیات راغې چې زمو بندګانو له وای لا تغنتو من روح الله د الله ته مهرباني نه منع امیده کیږي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناونه معاف کوي چې لږ شیطان لا نتیجه دا خبرو آوری دا دا قرآن دا آیات نو سمندر غالا که کینه استو او خپل وختې به برکل او په پشکی بزان لارو لی زانی لیوانی کو کشران شاگردان بچی نسا نسی کڑوسی اغا پا کرالل وی ولی بابا جان خپای وی خپا بنیم زما دا تول امر خواری اغا و بوتا لارا وې څنګه ابسوا په ممباي او سړې ګناهتوم تیار کو داغه نه به ګناق وکم هغه به ګنانګار شي الله نن قران کې آیات راولې کلو چې لا تک ما تو مه رحمت الله دا الله ته رحمت نه منه امیده کېږي الله ټول ګناو نه مافي بس دې به ګنا کړي توبه وکړي الله به بخي زموږه خواري زموږه مهنت او بوتلاړو اګه شران ورته با با جانه دا خو او با خوبا دی او باسی چی دل دا کار گناه کاره شی کنه یاو نمون با دا کار دل گناه کاره کونه او با شی کار ده نو دی پا لالا کار بیا کوي او دو با نو باسی زمون مقصد بحل شي او اس باج وقتی انسان گناه کئی او عظیم گناه کئی او قطورتوی دا کار دا گناه ده نمال دین خویوازی دیکی نده وی الگہ دین دې کې نه د خداشه دین کې شامل ده دا دین یو جزء ده لکه مثال په تور باندې نبی علی سلام چرتهم سګنشی خیال چې په شرط روانه مسکړي ها استراری حالت ته د جنگ حالت ته یا یو سره په منډه چرته روان به او نص په جمع هدري دا او سره ټوپه نشته دي مزوکی او کچه مثال په طور باندې وقت داسی دی, دی چه پا اغیی کی تا کور روزی او کور تازی د کور نجومات تازی او صرف دوپای دادی ویجی نپسره چیره کسی دوپای پسر کم زمان هیرستیل خرابی گی اوز دا دوپای نپسره گناه دا شیطان تال دا خست دکلی دا دوپای خسر دین نده کنا دین خو د عزت نخوا خوده کنا چې اوسړي بوصنتو برابر دي سپینټوباي په سرکړې دانو هر سړې قدر او عزت کوي او جده یو طرف ته لیکاړو ولې دا اگر که بوصنتو برابر دي نو خلک سو خلک بسوري مله ولې دا ګریم د سټایل ساتلې دنو به سو ګ عزت نه کوي نا پکارداري چې مونږ هر هغه عمل چې هغه د جناب محمد رسول الله صل الله عليه وسلم نه ثابتي چې مونږه د هغه موافق ژوند کی کو لکه تاسو نو یوانانی یو غټه خبره د ګیرې د ابوکو بګیره بګاه هم شه دی نبی علی سلام بخپل ژوند کې ګیرکل انسان نو لیدل او دبا شیبا ابو جهل د مکه جو سمره غټ کافرانو غیم ګیره ساتلې نو می انسان دا څنګه د فطرت خلاف دا ګیره او زبی شه زدی څنګه زدی تا صحارا جامتو که ماخام لبیا رازر خونشی نی تب صبابی آئی جامتو که بل رزبیا در خونشی نی او قده سابیتی چیتا سڑے سڑے سڑے سڑے, سڑے. زن سڑو کشمار کامون نشمارو دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو قسانو لیدل دو قسان دا کسرا او د کسر قاسدان ران ال او نبی علیہ السلام لے دا کسرا دا باچا خط روڑے خوابه دغتون معامله تا سپکټلی په فیسبوک زاړه دا خاې داسی کاغذ باندې ویلي کله او دंडाو پکې داسې به کولاو کا پاغي باندې د کسرا تر اف نه خط ته اغې گدو کارو یو پین شټه شوړو ایک اس بیانو وردیه پین شټ دویم کلین شیو کړو نبی رسول الله تو صحابي راغې چې د کسرا د بادشاہ قاصدان راغلي دي او څنګه نبی علیہ السلام د مسلمانانو، نو د بادشاہ قاصد وخت بادشا... بادشاہ بادشاہ لور کئ نبی علیہ السلام ای حاضر کئ هغه چې حاضر کله دواړو ګیره کله کړه و پنځش ډیشو لري حدیث باکی راضی د مشهور حدیث ته او د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې شوقداري حساب ته له چې دومره سخت خیری کړی دي خو چې کله د کسانو لیدل نو نبی علیہ السلام ته مخ وړو او وسل ی ویلا کما من امرکما بهذا وتبابر بات سیدان وی بهذا امرنا ربنا زمون بادشاہ مو د حکم کرے جے گرے بکروئی لک میں سر کے اس خلے گرے کلے امر ملکی دے جمع امام گر کلے چٹے الان کی گرکلی پس موز مکروہ تحریمی نبي رسول الله بهذا امرانا ربنا په دی باندې زمونږ رب مونږ ته حکم کړی دی نو پکار دی یعنی چې اوسې زبان نبی رسول الله خیري کړی حتروسم کوښیو کې ځان بچو او مطلقې ګر ساتل دا یو فطرت ته فطرت مطلب دا چې کله دګری ضرورت نه الګ ما نابالګه او د به احترام نشي کوله نو دا په مخ ګيره او ويختني خو چې کله د باندې فرایز د دین لازم شي د سوار 15 لاسو کالو شي نو لکه د فلاني خطر اغلوي یعنی اللهم او تا ته اوه لچ اوس تبابن شوي نو شکل زما هغه شکه جدا در کوم هغه سره برابر کا اوس که وسړې وي چیرې ګيره سره حسین ختميږي نزوجاند دنیا د ټولنه محبوبه چهره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا زمون ایمان ده که ته چاشه کې هغه کې ایمان نشتا او داغه حدیث پاک کې راضی ده نبی اسلام دغه مب... مبارکا د دنیا د કહانيانو چې قران هم داغه تایید کړی ده حضرت یوسف علیه السلام را حسین انسان په دنیا کې نو داغه ګیروا چې کل زلیخی حکمو کو یوسف علی السلام لچې دی خو مخ کې لراشه داغه حسین دومره غالب شو چې د میوي کټکول په زیبان یې غوته کټکی او د حسن خوصر لهران شو نو یوسف په مخو کې راو کنه کچره حسین ګیراګا حسین نخا نه وي نو غیب لاس نه کټکورو قطانا ایدیهن قران وای خپل لاس نه کټکل چې کله ان شاء الله به خبر زکه وځه حق وو ته تایید د پاره چې کله خو لوپته ولګیدا چ زولخی جده بادشاہ خزر ده خپل نوکر باندې په زر خرید غلام باندې وایلې ده او هغه سره مینا کوي او دا خبره ونګونې دا او زولخی د خبرو رسیدان او هغه ټولو د منیسټرانو د وزیرانو خزر له دعوت ورکو چې سعیدا زغه په غلام باندې په نوکر باندې مې نه ما خو تا رو یو جلک زما د نوکر خو ګوري د دا منه دو قابلیت دیو کنه ده او قران وای جټولې کینولي ټول د خوراک څخه زونه کې خودل تک یې آګاني ولکه کې خوده ملک ملکی مجلس کې کېنا سي او يوسف عليه السلام دوی اخرج الینا دل تراش يوسف اس سيذرا لا لازم ورهړو او ټول په دې تجسس کوي چې دا ملک لاواس کوي خدا غالب د الله سره مي نه کوي اغای سنگا بذروازا کراحکارا شو حضرت یوسف علیہ السلام او دی خضو یوسف علیہ السلام دوکت نکتانا ایدی اہنہ قرآن ویلہ سوری گتے کر کزانا قلنا حاش للہ ما حازا بشرا وی مونگوی چی اللہ سطح پا کی دا خو انسان نده انہو الا ملکن کریم فرشتہ دا خستا ویوسف علیہ السلام بمک گیروا خبر دا گیرن شوروا اوس بازی خلک ویوی گیره خودا سکانونی دا دا کفر خبر دا پا دے سڑے کفر دا رسی ستا کفر دا رسی زکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتو لے اس بکو مولانا بجدگری او کلپ تے ایمال او خانوی جیرہ زمادہ دسپیدہ لکی کی مدیرہ و کسلادہ گیرہ اگر دیر نر سڑے و نر خبرې بے کولی ایمال او ردوی کی ایمان تیر کو نو ډیټوري دنیا نه به تر ادا او ایمان تیر نو کو استاد سپیداله کې دی خاله صحیح خبره ده چې سړی ایمان تیر کو خدای د ټوري دنیا نه به تر ادا ایمان مالکې ده نو دا به تر او چې ما کې ایمان نشته نو استاد سپیداله کې دی به تر ادا نو د الله کتاب به اوریدو لکه بعضه مولامان دا سشته چې حه اليمان خلق بے تعیدم کای مریدان به ام دیری. یاران دوستان به دیری خدا غگیره و تو سنت موافق نی او څومره جهادیس نی وبای گلفس اف لهیا رجل بس ګیره پری نه اف لهیا ګیره پری نه کوم چې دا حد مقرر ودی نو دا, دا حضرت عبد الله ابن آ... عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عادت ته جگہ دومری نراغه او ګیره موټی کوڑی وداسي او دی جن په ګینچو اغاستا نبی علیہ السلام ورد سو نوی مخلق ویچی ارد گیری حد گینی دککی یو موٹے دے علانکہ حدیث کی سمرہ حدیث سراغی دے افو اللہیہ گیرہ پریدائی وگست شوارب او برید کٹکی وخالف اللہ یهودہ دے یهودو خلافو کئی وخالف النسوارہ د نسوارہو خلافو کئی زکر یهودیان اغیب گیرہ کلولا برید بے غرغر ساتی دیو نبی علیہ السلامی تاسو دہی خلافو کائی. نو یس ماونه کلام الله کله الله کتاب وری وره زما مقصد د چات دل زاری نه ده او زما خپل کاله خلاصو وباس تاسو خپل عمل ثم یحرفون باب ارول دا خبره ها او ګوسړې ویشره د ګریواله خزه نو تاسو ته لا ګرنټی وال سره دا خبره درکو چې کم سړې د سنت موافق خزې ګری داغه خزه برټوې دنیا نه بهتری خشته وي د تجربه کوي زو خو برشتدارو کې چکه کوم خلکو ګیرا د سنت موافق ساتلی او استاد سره بردو وسرني داږي خزاو ګوري اوبه تابیداره خزوي خوښته خزوي خایز دی نه وای چیرنګ دي چونی چېونه جا ورګړې دا نن سبا خور د قوجل موګيله میک اپ او بیوٹی بارل لولېګا داګه پشانې خور بیا بلنی اخلاق عمل نه خوښته خزا تابیدارہ چې استاد به شو خدمت کړي استاد مورو بلار تابیدارای استاد رونو خویندو تابیدارای استاد خپل خپلوان او عزت کایستا احترام کای استاد مال حفاظت کایستا مال دې لینا ورته کای ادب د شاخذی د کوم سړي چې د سنت و موافق دی یو کم صرف فواید د ګری مو علما او لیکلي دي او د ټولنا اهم خبره د ټولنا خبره چې دنیا کې هر عمل ته کې ار اغونا نو لکه یو سړي غلاو کا نو دی وخت غلي خو چې دغلا نه دی خوراوه او چا و نه لیدو الله له تو به بسالم معاملې شو صحیح شو یو څړی جواریو کا بس دی وختي جوار ګرځي یو څړی نه زناوشو نه اوذو بالله د وختي زنای دي او هغه وخته پوره کم وخت جتا غعمل کې غنا تاسره خدا غنا دا کته مستولاري نو ګیره کلو غنا در سره ده او قرانت ناشته نو د غنادر سره دا كتبهت الله کې توقف کوي نو دا دا سره توقف کوي چې مرشي روکا ورنه سر لاله ینه داس یو غنادا چې په یو حال کې د استخلاصې دل نشتا په یو حال خلاصې دل نشتا نو چې کله داس یو غنادا په یو حال کې د دل نشتا او تاسو سره وستا او الله توفیق الله خو توفیق الله راخې جوړې دن وستي او یو لکه تصویر استل گنا ده د تورنا زیاته غنابا تصویر استو الله اور کوي اشد عذاب الیوم الکیامه د نبی اسلام حدیثه المصورون اوس پدیشی باندې د علماو اختلاف دی چې دا تصویر کې راضی او کنا راضی دا تصویر کې راضی او کنا راضی دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا غا تمثیل او د بوتانو په حکم کې راضی او کنا دا د علماو ځان له اختلافي مسله ده خو زه تاسو ته خبره لیک لري درکم دا ته یو تصویر وبا سا پچديګيره كلا کړه ده او بیا ګيره و ساته بیا یو تصویر وبا سا چې میاشتي شي که کپته دوهو تصویرونو کتا لکم خېستلخ کاری اک شان ځان نه شکل جوړ کاه بس کچري د ګيري دا تصویر خېستلې خو ګيره و ساته او کتا له بغیر ګيري دا څورخ مل خېستلخ کارو جو غنار زم ما بغاړه کړي کړي خوبه ایمان بووي چې کم تصویر خېستل دي راي به ایمان د ایمان به وي چې ګیره سره چېستا ګیره سنتو موافق ده دا, دا تصویر خسته ده او کنا چې تا ځان ناز د دوه اسو کولو الک جوړه ده دا تصویر خسته ده دوا تصویران مزال لمخه لکې دي الله حاضر ناظر کی چې کوم تصویر خسته وي اغه شکل ځان له جوړه افته ته موږ دا پکې زمنن خبر را لې يحرفون علی کتاب د الله من بعد ما قلوا پس دا نه جدي پوښو او هم يعلمون او دی پو یو پانجام پا دهدي دو که به د هغې و لهکولهځې نامنو کله چې یوځ شي د مومنانو سره کاونو ودي آ من نه موغمان تا سره موج ستا مګري وذا خله بعضو هم ال بعض او کله چې بعضل ړ شي بعضو ته قالونو و مشران دی کشرانو شرانو ته حد سونه هم آیا تاسو بیان و دي ته بما افتح الله عليكم باخبرات الله رواول ورکړی دی لره پتاسو لیحاجو گم به د دې د باراج دلیلون سي دي تاسو خلاف ان دربکم بنز د الله او چې الله دې د حقیقت نه خبرو افلا تاکلون آیتاسو د عقل نه کار اوله یا لمونه آی ته دا خبره معلومه نه د آی پوږ نه الله یالممون ب شکه الله ډی خپ دی ما په اغ باې ی سرروونه اغ جدي پټی و معیولون او اغ دی کاره کوي ومن هم او بعضې ددي نه میونه امیاندي لا لممون کتابه د پوږې پهې دا باندې الله امایا مګ په تشکلاته یعنی په مقصد د فآ نه پوږيو هم او نهدي دي الله ی مګ خبل ګمان پسته منډې وون کې تش اټکان دي دررو وایون کې فیلو الله هم نو حالاق دي لره فنو لله ځناو حالاق الله. ی قوبونهل کتابه چې لې خبرې لرا بهدي په خپلو لاسنو س کوونه بیاي حظه من نند الله دا, دَا الله د طرف نهدي ل ي روې سمننقلليله د د پاه چې وغلي په دیبانې داما ملیدونیا مما کطببت دي نو هلاکت دې دی لرا دا اغه نجې دې لاسونو لیکل کړې دي و وویل اللهم مما يكسبون او هلاکت دې دې بارا دا اغه نجې دې کسب کوي کمکار کوي نو دا غې د هلاکت دې دی, دی تا اوس له رمبلی دې وقالو او ويدي ويل بدیلن تمسننارو نو برسېګ مونږ توراء الا ايام مگر یو سورہ الاشمار چې زمونږ پلارانو نيكونو د ښې عبادت کړي نو موږ د باغ اسزارار سي وا اور د اتخس من د الله اهدہ ایت سوغسته بنس د الله باندې وعده فلن يخلف الله اوونه هیڅ خلاف بونه کی الله د خپل وادي ام الله ما تعلمون او کنا ایت سو بالله باندې هغه خبرات نام اس احتتام د خطاب گئی بلا دا خبران حق دا بی شکا من کس بسیتا کو کار دا گنا چانچو سوکل کار دا گنایو کو اخاتت بی خطیعتو ہو چاپیر بشی ددنا د ددو دا گنا سادر بے بسری اولائی کا اصحاب النار دا فولائک انو دا که سان چې دی اسحاب النار جهنم یاندي گناہ چې پېره شوو نو جهنم تلالو هم فيها خالدون دی په دې جهنم کې همیشئ نو ټول په جهنم ته ځینانه ولذینا منو او که سان چېږي ایمان اورو واعمل الصالحات او عملو کوو په طریقانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولائی که اصحاب الجنه دا کسان جنت والدی هم فیها خالدون دی با پدی جنت که امیشه دی زی پوری دا دوی هم خطاب ختم شو بیا گو ری افتت مون آیتاسو امید ساتی ان یؤمنوا لکم چه دی با تصدیکو گستاسو دا خبری وقد کانه فریقم من اوم او تاکی سروائی و ڈل ردین نه مون کلام الله چې او ریدو د الله کتاب س یحریفونهوو بیا به اړو من بعدې ما کلو بس په داغې دی چېدي وهم شوهملممون او دیت ته خپته دا انجام دهدي و اضان لکو لې نه منو کلله چې یو ځای شي د مومنانو سرانودي عامن ناممونږ ایمانلوړه دی و اضا خلا او کله چې یو شي بعضو هم اعل بعضین بعضې ددي منافقانو نه بعضو منافکانو سره. حالونایدي تو حد د سونه هم آیا باید نوي تاسودي مومننانوته تا بما پهتهله هوعلیکم خبرې چې به انکي الله تاسوله وه جوکم دی د باه چې جګراو کې تا او سره دلیلوونې تا سره جګراو کې تا خلاف پهنس الله افله تااکون آیا د اقل نهکار ناخلیئ اولای علمونای دی لپت نشتا چی اللہ بادی علمو پو دے پا خبرو چې دی پتھائی او اغا چی دی سرگندی و من هم او بازی د امیان دی امی آغا سلیلووی چی غالا پڑا لکانی لای علمو نل کتابا نبویگی دا اللہ پا کتاب باننی اللہ امانیا مگر پتش تلاوتا صرف لفظی ویلے پا معنی نبویگی و این هم اونی دی اللہ زنون مگر تش فای للزینا نو حالاقت د اقسانو الله ی قووبون هل کتابه چې لې کتابې یم پخپلو لاسنو س قولو نه بیاي حظمن ن د الله دا د الله د طرف نه دي به ی سمنن کلیله د دپاره چې وغلی دنیا فایلو الله مما نو دي دپاره د غنا قبت دي دا چې لیکل کړی لاسونو دی او علاقه دی د بارا مم سیبون یکسبون هغه چدي کوي او ورلږ ویل درځه ذکر کوو زمانیم دري یو تیرشه یو وخت یو موجوده او یو رات دن کې د تیسیو وخت کم د تبا او سم تبا دی واینده بهم تباهي وقالو لن انتم سننارو نبرسیږي مونږ لره اور الا ایام مادوذات مگر سوره ال لشمار کل تور تو آیا اتخستمن اللہ احد ایاۃ 10 أغسطس تہ بنس داللا واگا فلن یخلف اللہ واعدو هیچ شر خلاف مگه الله د خپل واده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون او کو آیت 10 بالا باندې ا خبره نبوی گئی بلا بشکا من کسب سیئتن چاچو کو کار د گنا احادت به خطیته را چپیره وش باغبانی گنا دا اولاء فؤلاء روندہ قسم اصحاب النار مرغری د جهنم دی مرغری د اور دی, دی دی پدی اور کیه او ا کسان چې ایمان راړو عامل الصالحات عمل الکو په طریقه دا محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم اولایک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان یاندي او دی په دې کې همیشئ دې پورې دویم خطاب ختم شو او په دې کې وو خبر ذکر کی, کی نقض العهود خلاف ذبح البقر او قتل النفس لطلب الدنيا او سلوور د شرانو تحریف منافقت مقتقليد اراو ده يهود اوزان خاصکول بجنت پوري واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اللهم لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انک انت الوهاب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب